اما بات نخیر الحدیث کتاب الله او خیر هذه محمد صلی الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم باب المسائل الناذین و جفدری نه کی بین ذکر کی مصدر هذینو مصدر النانین مصدر یو نا درې وحایې پی په کلام دي اما غسري لين او مسبه کوټر باندې دا حديث دی موسن پی د پیتا تعارف کې خو یې نه رسول الله صلي الله لکا له ګورته چپړی شي وکره سماه و یو انت کې شپړې په دې غورو ته نه کې وره یتاره شراک او حق شراک دې کې دې دې رسول الله سلام الله عليه وسلم کې شراک درته وځي خپي په شاه باندې علم مولانا تنوی په دې کې ناشه هم جوړ کړو نه سنادين بيدغه چې په موږ دي آقای تنا تباروب حال سلاو موفتی که بیت اللہ رحمی اللہ پر محرد دکره دی دوانک ماں مینک خط روی هم شویده موفتی سیب موضانات آنوی تنا همون لیکی دی خرک دی چی رسول اللہ سلام نالین چی آلی دیجو چی نا چی من کذب آره یا خلیت آور موقع دمینات که نالی سیو ظلم کو موضانات آنوی جواب کرده وی حق ورسو تسلیم کڑی چودا تسییوی او پری کتاو کتاب ارکا مواپرات کی و مالا بهم داغری ساری نراولی حق ورسو خلطا دا حدیث اوز ام نبی اوز دے اوی مواپرار ابی اوز مواپرار اوز مواپر سپنا دینا کولا او آغب ایلا خیمت کو رسول الله صلي <تصفيق> على عليه وسلم كما يم صفو علاه واجه دې زو هیدي او امام او زه دای په شری او مسلم په شری او سنور خلق تشدید کړی دی اها خبره مضبوطه کرا چې دین روانکه ماسکړی و وره یو شش دې چې جماعت کلر داخلیدو نالې نه ویستله مصلى حاكم چې منصور هغه ویستل قادر یې مونږ یو ها وجورابيه جورا باه مڠلو قناههي بلا ناليني اوق <تصفيق> بغير تنالين نو نو يادلو هم صح عليه ماذا كتي ترغو وحكم دخدينكو وكانا مس وزايك متن ارادين جورا بين فتا زائد قل جورا بين دا مت ب جورا تن درا بين اپنا دين هم دت پراجلنا پكانا مس جورا اغاده کې هغه ته او دا چې کومه مس په نه معنی هغه او کړه په بنا نه تای وین برای تایو کو نه د تای ان د پارا کینہ بایشا مصححات و نکر تای پی میثم گو د تای وی ل پار دپ اوم شکا کمی نه پوری کیین و جن دا حجر کې شجر وځ کې حجر حجریو او دې کې پروګرام او رسم شی بیان کوم تا خلکو شیخ او ګډ پټ قاضفين ګډه هو ته ما دي پوهو ګډ نه پېرا کې راځو چې لرو او کې مورا خوش او کتو بو د بود پادکی خو حجر کې ونه دا رقم د شجر مثلا کې نا علی دکلي خاطر دې چې جورابين وي ټیک دګنا مو صحیح سره کولای شي ته ته کولای شو چې دې نا دې جورابين مو دا ته حري ته ځو خېر مصالح نن علی نه دغد یورا بین نالین ځوانو راي خیال کړی چې دا نارين بیا یورا بین دا ای توغون سنت دی هی یورا بین نالین دراګیستی هو يا خدام العالمين <سؤال> <سؤال> شنا لين هم نو منصور ذو رقدمين منصور دها و خبر دي چې پاغتې وې قادر یې تو منصور تکمو خبر دي چاوتې فطوا ها سوا <سؤال> ما <سؤال> دری ګیان را ها وخاند یعمن شو کو دا موثث شي دا برابر د موثور ګرزی محکم دا خبره او کو دا ګیان نه دا هغه دا ده چې و دې فدال یې نو مڅه وکړم نو مڅوږ دی وای کہ جب دی منگو پخاو کما قال موسی والغيره يذها وحبري فليك جورا بينه او كما قال من امر ان كان كما قال موسى مغنا ان قل جورا بين سفير <تصفيق> جمع في ذلك حديثكم وما ابو حنیفه قلنا كان لاي ذلك تاكون او يكون مجردين قدس مجردين شيء تبركونك اخفيني وتتجلى خير جو رازين مندي في مرتبه كما تجيز اصله وين كما كان كما قال ابن عمر شيء ردع و دعى دي جولي قدر لينو مسى فقد امينوا فين في ذلك دعاه المسح القدمين فقد بين ذلك وما عارده وده ده مالی که ده منصوب رجلی ده، وما سخروبه في صدقرمینی، فالایی مینانی کانو ویو حدیث اوص، تو اوص ابن اوص حدیث نخوش سلال تام نشامل ده، و سب انده پو مصد اوصب آلین، یا جورا بینو، و شروط برایبر جو، وسم حکم محکم ده، آیا مته کو ګورو قدمین شوی دا د هاو خبره دا هغه کوجی قدمین نو توا وای یو په مین معنا حدیث نور په دې د راځي او چې دې دې موزه ورا قدمه دې نحکر دې غوتی کوشش نپو ناله نیک خاطر دې په دې مرحله څنګه یازه شو پرشیدلو خوښې نیک جنکېږي نپو ناله قدمه پټي ها او نداو ختينه په حكم کې ريچ قدمه نه پټي واکه مسخر شي کی دتا مسدا دي اتحاد وي من اصحاب المصايد پڑے کہ خرکو مستقل مستقل کتابو نرکلی دیگئی امام محمد پڑے کہ سردر صفحاتی کرنی امام دارمی ہون پر کی پورا تحقی کر دیگئی نوئی شخص محضر پر پورا تحقی کر دیگئی امام الحرمین، امام بداود اور امام تحایم پر کی پورا دا یاده ته درحمنا خاریجی دا دا د وجه او دو. رحمنا خاریجی خو د نو خوان دا وجه او ظاهر دا کنه اشتهاجه دے دا د یو رغمره دی چا اجین دی یا ته مؤتدا وای مؤتدا حاوته وای چې ورنه حیت خروج ممتض شو آیا ایدان او چې دا شما امام ورحین په بدی کې اکثر مودا د خېدې تابعۍ لثر دی دا غنما بعده چې حاضر امام امالی کو شافیوی کل رنگ کو اعتبار معلومات کو دوشو که دارنگی نحو دا خیزه که دارنگ دارنگ دارنگی اگر شخص دی ایتا ممیزه بی لون وی جو پدیو پیس کلو کی خو امام او حنیفا پیمتیاری لونی خیلی سر سپین رنگ دی چه آر اشتحاص خواست نو سنب رنگونه چی رجی هاپا حرید استحاد کی مشترک رجی ترمیدی که بیدا مصر رجی بیده مختلف اقوال نقل دی یو قول دانقل دی چهرمیشتیش قوش دا غور دی یو نا حور دی یو قول دیونا اقال مودد حرید چی رجی پنیزمان یوشفر یو یا قول <سؤال> ده دینام دلس و نقل ده خوضابت نشتره یا قول ده هم ده چه پنورو مطالقاتو ده دیو با قیس کی گی لده خین دی بایی ده دره عمی بایی ده آگی چه سن باییام دخیجی اگر با دخیجی نور با اجتحادی بل قسم پو مصحاده کی موتاده ده ماخینه دې عادت معلومه غنا غهنات کلال <سؤال> پیداش او دا مس نور اي خدا وي چې عادت مطابق قيام با دې سجدي ګ نور به څه حدا هر به ایمان ما به ما دي عادت عادت نه راکېت نو څوراره ما قصم ده چې هغه ته متحیرم یو ظالم وای ناشيہ مو تو یو وای لم مو تو وای هغه شي کانا کاوټره راځنه تیږي چې تڅکې پاک ساده مخلوق دې په رحمت کې و او دا وسکای اما یې مخوي کې غالیب <سؤال> رایباته تلکې او راي د مطالي لري اعتبار دی زه ټیک دا په غالیب رایباني خو نه مده شکې چې دایمه ايام به شي او دایمه ايام ته اتیا حاجت وله په ايام دي څه ته خو دم قرار نشي نه یو کول دا نقل کوي چې دا به او وسل کې پولیس راتم کوي دیم اولاده کې دا ما جمع بینه سلطنت یو وسل وښدين کوي زم ماځګه د ماصفه نه او د ماځګه لپاره یو وسل کوي چې ماصفه په خسته کې او چې به ماځګه خپل ټيټي ما خاماو دا ما خوستان دا پارویو غسل کئی ما خام پا خیل تیمشی ما خوستان پا اول تیمشی سعاد دا پارویو مستقل غسل کئی جمع بیان سراتیمی غسل واحد اخرین ایت خوال لاری چدا بایوز الغسل کی کرا چدا دی پزام کی انفتا دا حید را او غو او عضو دي كله سراتین کوي تکدا معذور شلو عضو دي كله سراتین کوي خو انتیا دي نه باندې احناف نه یې قیل و رنگ ده کو خر رنگ ده کو رنگ ده کو زړ رنگ نه وقات تین رنگ به پریمانه خبره ترمذی او بخاری کې موصنین خودوم را خبرینه وکړي دا هتا سمای او هویت کو مؤسنف فسد د طهارت طریقہ خی وای دا یو غزا در رحم رحیمنا رحم دهان امرین بر سر مطلب واقع دم حبیبی پروید ده رضی الله تعالی اپرے کی پر میغذا د ہے فوصیږي هغه میغذا خدای اقصر یا فاقنا مو محكم تحقیق کرده او کدا دذیر امتیاج کرده دا پا لونی رسوکی لون قیل لی کدا پا عدد سوکی پا عدد قیل لی کدا پا او فالتاق تا چلننن کل سلاتین و تصلي ووصل لی کل حق یې دلبا په حق خانه کیدوونه ډېر اوړه د دیوته روه ترلاسه مینا په غالیبو ها خلاصو قومه فَإِنَّ مَن يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَمِنَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَاتَّقُوا ذا کو لا کړ دې 20 ابلي صدا مغرو زين کي کله کله كاروي کوي هم ذا جنب انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوا او حبيبه بن يحيى قروا را دا یو خبر به ګراله تدینات ته خبره معلومه شوه شداد او محبیخ قد اجتهاد هنین حاکی دانی ذکر چې رسول الله صلی الله قال له بواب دونغا جتویدا درو صاحبایا ویلایک اورین کارات پر پیرون د دې کاراتو ستیو دراخه پره هرغه په او شو شو فَذَٰلِكَ يَوْمٌ عظيمٌ فَاتَّقُوا تَرصِيحِ نَا بَدِيكِ گڑھ ورس جلدی واو فَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَآرَكُ فَخَرَتُ مَا وُضِتَ فَقَالَ لِلَّذِينَ بَچَتَ يَحْفَظُونِ تِوِلِ الحا <سؤال> حزرمته كما حزرما الغرام المصري ولد يذا نبهه لكا ولن من المصري يذا ذي سيد مجور تا ولن من سي تغدي بن وير سويز دا هو كف كف دام او مصر بريا سچو خداو ورچوان لديه والهديث المسكي للسليم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من إمرة من المسلمين أن لا أصحذت فصفت عليًا فعمران تغتصر وتصلي فقال لي ابني اللهم لا عالم قول إلا ما قال لي معتم صلى الله عليه وسلم علماء لكم جالي قلت كيض تغسل لكل صلاة اللماء کج سلا سمرار قطع تاویوائن چاوتے چیبنی بعسا کو فچرا مضا یخرب را قدا دی خرطا لاغسل مشکل تنیل کل صلاة اللماء پیدا کا ابنیا با سی سما د و تن دره کله و اینو مطلعه کی ماوا شد ممن قا چرن صفذ ند دی وجنا ظفت ون شمد لوري خو پاتوي واه کلا اوسلي کولي سا كيف خاطرت يا لي وكان ومن وقع في يدي والعكس خطي قداس وغلا ان ذا به عبد الله حق فقور كما وصل كل ثلاثين وتصلي ابن علی و ابن عباس و ابن عمر ابن در ریز متفق شوالا داری کافری چه غوصل لی کلی سراتنی هم داغا حکمی دیو مصحب دینه هم جیشن شوکات دي مكانت خدا معلومه صدا لكن ان با صدرن قرت اثرت يم حج فجعل اهل حج المقاتل مصحاتي ان تفصل لكل سادي وقال في ذلك حلون زين نور الدين خلاف كردي او دعن جديد نو اصعد الراحه دائم منصور دي دا من سالم جمع بين الصراتين بغوثاً واحداً غيباً يا حانوه <تصفيق> ده ام حتواكه ده ام حبيبينه او ده حقظاً انا ده اعبادل الثلاثلية يوعدل اوې په کفاتو ورکړې دا هغه حدیث جمع بين الصلاتين او دې کار یې جاما پیښه په راتین راغلو نو اسی او واقع دې ښاښونه د جناب پیغمبر حضرت رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و او ذاتي پادشاه د عمراد دی دا واقعه د فاطمی بنت ابي احشا ني ني فاطمي بنت ابي احش فريكم جام معنا تلل چاند تا جیبی ته یی هدف کړې چې سمون ورینه کوي ما به نه زالې کا د دې تومني یو خدای چې د ما صحیح ماځګر مقام ماخا مقدس پر یی یو اصول شفو کمینتي ماځګر مان پر ادا دس کوي اپدیتن مین کی د ما تمام درخه کوي او د سکی او د سوکي خانه اوسل بو کی ما تخین من بو کی بے بوزو سکی حماي ګرن د بی بوزو سکی د ما من بو کی بے بوزو سکی مؤخرهم او کده وین د فارموږه واستي شي صار ماذ کی د فاودا 65 کی ګوم پیری شي Cardinal ياوري ن جن في خ چې جمع بين سرتندي اوسوار دا طمات تبدنا چه کده او سن دي كله سناتين ومات تبد من سوق كده ويرا فشداي کران هوا اور اور ما پکي ساده منتوي سهل ايمان الرالا ام حبيبه زينب فاطمه بنت ابي زهي کم نمونا یادنک کالا یقود به هلشی که دربان دراز و دعای دارنا. ایجکره سرمیت یاد یادهو. او میحاد بیر پا کالا یقود و جو پتونکو نو دعا چه براغا با خطابش. خبره چه که دیپسی دوسر بلا خبره روانهی دابوتا دا تیتی یادهی دابتا لونمونا ليه حكم يا لوين ليه رساله تيبل واو فلم ما جهل ذلك مره انت تمذوا وا توجد الراجعين انتقال لته شوري ضاقنا فَعْبَادِلُوا صَلَاسَوْ كِيَوْا إِنْيَ عَبَاشَ بَلْمَرْغِرَيْا عَلِيمِ ایلی تاو خوشی غُسل لِكُلِّ صَلَاتِ نِبِيوْا أبنى عماراً بالشاند <سؤال> فتوى في صلحة مول مكوى أبنى عماراً أبنى عند كل صلاتين مرغة جمع بين صلاتين في غوصة كثيرة فلاكية ابن عباس بعده زه بحثه نه لرم